Berriak zurekin panzo irigarai eta elduden asteundarian oporak eta ilurtokiak prest. Elura initz eta dena pikoan ezagir dutela bakantzatiaren errezibitzeko, erraden daukute irati eta jamartiko arduladunek. Ilkutsa bat supreveturale naitzinian atzo bai honan inbaldituak asperturik, hitz emana izan zitzaien garraio publikoak eien elbagritasunari gukituko zirela aurtengo, baina norai 2000 ta emezorzi edo berdin 2000 ta egoita lauerako egitea aipatzen da, eien kessua erakutsi dute. Herri elkarguetako kontseilariak denen boska zautatuak izan diten, hori galdatzen duen lege emendak imat presentatu du Kolete Kapdeviel, Bayona Kaldeko Deputatu Sozialistek. Donostia Europako Kultur Iriburu Ekarriak izanen da elduden den kari orterat itzarben bat izenpetu dute atzo, akba Euskal Kostaldeko Irigunearekin. Aroa, Charlotte. Bai egun iguzkitsua oraindik, bainan uri izan baitzuk ere jadanik hemen izan baitira temperaturen aldetik, iru eta hamalao graduren artian. Eta iragan azteko elurtean ondotik, sekolako lanak izan dira elur ere muetan, eluraren eta dena pikoan ezartzeko bakantzatiaren ahal bezainuntza errezibitzeko. Kasik iru metra kaskoetan eta bi metra apian, gurret eta samartiarrian eta metra bat eta erdi iratin, ez da usu gertatzen hainbeste elur, madi bengoetxeak errat naukun bezala iratitik. Ba, elhuran aldetik baduz zailur paketa, eh? Badi sugu heven oai e, uh, stakit, metra bat eterni. Oamniu eta idus e atetzen, hafet, euh, tinkatzen, uh, egiu bomba de metra bat eta berrogei. E beha egitu tzu wano pista veltza isti sugu osu gani egiteko behita wano mena bekanikia handezu. Egin ahal uh, e egiten lise, eta oai wano e bon aise horek eztakit aizadukinez wano mena bonga uh, edus belanan egiten. Beztelan raketako pista kedenak sabalik eta... El va fesqui que te corre bai es albeltzan gania. Pista gustia ca Sabalique Shalbu gourmet unique l'arugole et l'ura qualité uniqueada et habidia dira a ere ikerre catea que dira il a garazitik, eta garacitic et a Saint-Martinat el seco Santa Gracitic Saint-Martinico arikoberia holkuak René Herissetekina. Bañia que de... pregunta bi metro di Giuliana Terzi eh te gagna Franco è giuro uno eh io arrivi a coro security di gagna nella nella che non è garantita buono o uno è sindaco uno della tema poi or pista oggi viene Steinberger un momento con più gagna rischio rischio una gagna ordine 20 Mendizale si senta con Segu lita tenen horria, ondiak arzen dira nenetan, elur litatze irishkoak dire lakoltz eta behar eskoda piste eta negoitia erena izan den bezala. Bergen armagi politika gizona zendu da astearadadaktzean nohiiko osspitalian laurogeita hamaz azpi urtetan eskuineko politika gizona lehengo erPRkoa, deputatu eta miagittzeko auzapez zen Michele Aliomargirren aita. Niagittzeko auzapez egon zen zor zuurttezzen laurogeita hirutik laurogeita hamekara eta zorziurttez ere leheno deputatu laurogeita bata arte Donibarloizuneko xantko Hotel la handiaren jabezen besteak beste, duni baner luissunen sortzu zuen ere filma egile gazten festivala eta horren inguruan oantzituen ere arazo sonbait uh, Bernard Marie Senaka Lab sindikatak diakin alazten du dola somaitegun iztripularri bat gertatu dela arberatzeko MFA lantegian, teilatuaren zati bat erolida eta lani analiziren langileak antsu haspian rapatuak, lantegi hortan burdin bide eta trenetako piezak egiten dituzte, seurtasun neuriak eta lanbaldintzako betuak izan ditezen galdegiten dute eta empresako langilek hortaz gehiago errenen daukute biar goizian eginen duten prentsa aintzinekoan. 2008an elbagitu eta zailtasunetan direnen dako egin legea gebelatu dute, hori isalatu dute, frantzeko elbagituen elkarteak, bayonako suprreturaren haitzinian ere bildu dira atzo, xibonetik alt. Herriotz bat, ospatu da. 2008ko legearen herriotza hain zuzen. Honek baitzion, tokieta garaio publiko guziak, elbahituen dako heltzeko egresak edo irisgarri izan berzirela. Eta hori, 2000-tama bost erako. 2000-tama bost baino, orain, 2000-tame edo 2000-talao erako egitea ipatzen da. Frantziako elbagagituen elkartearen kide den Maisan Ben. Zeen nahizu beharzuten arma ururte eta oain ha urte pasatu die eta ez da gauan haitz moiituue. Eh. Jogent salatzeko haste azken atsa leuntan Frantziako helbaguen elkarteak elgajetaratze bat ananttolatu du. Bainaako sub-prefektura eta behogei bat pertsona bildu dira. Bestalde nazioarteko epilepsia eritasunaren astea dugu bau. Franzian 6.000 presonen guruunkitzen ditu gaitzorek. Alta gaizki ezagutuada eta horri buruzko aurri ilitzi edo ikuspegiek ere kalteak eragiten dituzte zuzenkiunkiek diren presonen gan. Horren kontraioa iteko informazionia banatu eta laguntza eskaintzen du. epilepsia Franz 64 elkarteak eta joan den irailaz goiti bordaletik angelura urbildu dute egoitza atzo elkartekidek main bat atxekidute baionako hospitalian eta epilepsia riburuzko informazionia banatu dute Joana Naztezkenian Kolet Kapdeviel Bayonakaldeko Deputatu Socialista Que presentatu du Asamblada Nazionaleko Legen Komisionian Urbileko Kolektibitateen Konxilariak Autatzeko moldea Finkatzen duen Legeberriaren Hemendakina Hemendakinoren bidez Iri edo Eri elkargoetako Konxilariak Molde Suzenian Sufragio Universalian Bezdenen Boskaz Autatuak Izan ditezen Galdekiten da Horra zer documento presenta do une que legue comissario il il n'est plus acceptable que cette strate institutionnelle cette dynamique dynamique aussi mal considérée sur le plan démocratique Je ne vois euh, aujourd'hui aucun argument pertinent. Kontsideriak susenki hautatua ikeiteko sufragio de universalaren kontrako argumentu egokirik ez dut ikusten. Beaucoup de territoires réfléchissent très sérieusement actuellement et concrètement initiatan bierko lurralde egituraketa sirioski gogoetatzen ari dira eskolegian ere nere hortanaigira. Ces améliorations nous allons être susceptibles aujourd’hui d’apporter collectivement au text. Legetextuaren hobetzeko elgarrekin ekiko ditugu nobekuntzak, integrazioa eta tokiko demokrazia burtzatuuz, erabaki garrantzitsua izanen da bai gure eskualdean baita ere beste haitzetan. Euh, Danbien d’autres, une decision essentielle de euh, franchir le pap. Eta, à Marie-Lise Lebranche une histoire que collecte comme de Villiers hier benan et Renesse on lege une autre basse on me dit là benne fonctionne à maininguruak gatazkatik elgarbizitzara antxeta irratiak eta lokari elkarteak antolatu bidazoan elgarbizitza jardun aldietako bigarren maininguria ostegun ontan izan enda, endaian Juanra Rojo eta Jokin Etxeberria, Euskal Presupolitiko hoiak, miren hilareta abokata eta Josera Trebino apesak, beren lekukutasunak emanen dituzte, itzordua gaur endaiako antuan edabadi gelan, zazpi Eta Donostia 2000 amaseian euskal kultur e, iriburu ekarria izanen da edo, Europako kultur iriburu barkatu, hori gehiago baita oraino eta kari ortarat itzarren bat izen dute akba euskal kosta turri eta donostiako egiko etxearen artian, 2000 amaseieko iriburu kulturaren izendapena baliatu dute, elgerren arteko arremanak sakondu eta iruarlotan lankidetza bultzatzeko mugikortasuna kultur lorsque nous sommes venus il y a déjà quelques années pour Co de Duela urte batzuet horrikin Europako kulturi dipuruaren proiektua elgarrekin eraikitzeko, denek argi genuen zeispiritutan abiatzen zen proiektua, giza eskubide eta bakearen artean oinarritua. Sur uh, el concepto de droa humana e sur le concepto si de l'art de la pea, Horrek, amener... eramanen gaitu anekdota juridiko eta historikoak diren mugen gainetik gure etorkizuneko lurraldea eraikitzera hainbat arglotan jadanik itzarmena forma hartzen aida Donostiako baletaren eta biarritze baleten hartian lankidezabate bada jadanik, hemen gozen nazional eta Donostiako antzukiaren hartian ere eta konservatorioan hartian, hemen digoiti horiek sendotu eta gehiago garazia da elburua 2008a baino aratago, hain txu zen horitera zen, hoziet, Juan Carlos izagirre Donostiako hau zapesa izanen dugula ondoko minutetan goiz berriko gomita Goiz begirat itzuli haintzin oraino e, Itzordu bat edobi Eta otzailortegunak segitzen dira Amiku sekaldean Gaukaren gaia eritasuna jatekotik Eta jatekotik Senda baginte Izlari peiozubiria Artritiko bat ez duena Farmazia industriaren ko baia Izan nahia Oliberaz gauratxean zorsiek Eterditan donapoleko zerbitzu gunean Izbatera kiroletaz Zerreiteko errigiarenko eh, paren kondu finala erdietako joaneko partidan Bilboko atletikek barda eh, berdinketa egindu labere zelaian Barcelonako espanjolen kontra, bana berdin Eta errubian, Camilla López, Siburotarra eta Scott Spedding Bayonako jokularia berrizelea utatuak izan direla Frantziako selekzioan hartzeko ladun batean Irlandaren kontra Sein nazionuen lehiaketan, partida txaldeko seiontan izanenda Irlandako golizioan Dublinen hori eranik goiz berri saioarekin txikitzen dugu, zuekin behaz Kristof e, eta batik eta nazioarteko aktualitatearekin. Bai, eta iruen bat, etorkin, hildirela mediterganean, libidatik Europara sartu nahiak ziren horiek, tempesta batengatik, untziak, ondoratu eta urperatu dira, horietarik gehiak subsa subsa. Ar... Afrika subsariarretik, eldu ziren, uh, etorkinen defensa elkartek salatzen dute Marre nostrun programa geldiara dutela. Dirustatze eskasa gatik, programa Europak untan mediterranoguzia zaintzen zuten kostazainek, orain italiaren eskuda zaintza hori eta kostaletik urbildiren urak bakarrik dituzte zaintzen eta ezbola intzinatzen ari da Siria hegoaldean. Libaneko mugimendu siiteko bohokariak juntatu dira, basa relazada, siriako presidentearen armadari, eta haiekin iraniak soldatu batzu ere, postu estrategikoak behezkuratu dituzte, erialdearen hegoaldean uh, jakimear da ezbola eta iraniak etxai amohatuak, etxai amohatu dutela Israel eta Golaneko goiordukia. Ondon doan dela, Israel ekoak beldur dira, ataka bat ez Eta estatu batueke ebolaren kontra edatu tropak kenduko dituzte Atzo jakainara du Barak Obamak Afrika egualdean ziren soldatuak etxera itzuliko zirela Ebola epidemiak egibererat egin baitu Amerika josasun zentruaren arabera Kasuen kopurua euneko largoiaz apalduda liberian Ala ere eritasuna ez da garraitua beste egialde batzutan adibidez ginean Begiz emendatzen baita kasu berrien kopurua Eta Costa Concordiako komandantea, kondenatua. Francesco Schettino, homizidioa egiteaz akusatua edo e, kondenatua izan da. Hortara, Toskanako epaitegiak du kondenatu. Laumila bosteun pertsona zaramazkien untzia ondoratu zuen, goglio uartearen kontrabi bi mila amabian. Amasai urteko kondena emandakote eskapatu baitzen, denak e, bere itxasuntzia ustu aitzin.